Калінінград 2000. Калінінград європейські ворота Росії. Прочитали ми, щойно в нього в'їхали European Gate of Russia. Добре, що вони в неї є ці окремо взяті і винесені далеко за межі країни ворота. Петербург мав стати лише вікном, а тут цілі ворота. Калінінград це місце, де Праша Міц, Раша. А втім, радше навпаки, місце, де Росія поглинула Прусію. Калінінград і Кенігсберг. Це навіть не Братислава і Пресбург. Не Львів і Лемберг. Не Вроцлав і Бреслау, Не Франик і Станіслав. Кенігсберг. Це острів за вбільшки струну іммануїла Канта, а Калінінград – це Росія. На залізничному вокзалі все ще трохи пруському у своїй архаїчно-архітектурній основі нас приймали з військово-морським оркестром. Чому не з військово-залізничним, так і лишиться загадкою. Я ж знаю, що в них там обов'язково є хоч один військово-залізничний оркестр, як і військово-пожежний, військово-повітряний і повітряно-десантний. Я ніколи не забуду самого початку, як Або зауважив перший переляк в очах західноєвропейських товаришів – кирилиця. Кириличні літери, всі написи ними – European Gate of Russia, жах. Військово-морський оркестр виявився аж ніяк не єдиним оркестром того дня – від вокзалу нас повезли з міліцією і мигалками до пам'ятника Пушкіну. І там на нас уже чигав оркестр народних інструментів на 90% укомплектований балалайниками. Західноєвропейські товариші, деякі з них, пустилися танцювати, звичайно, навприсадки. Диригент і художній керівник оркестру, заслужений артист федерації, артистично і заслужено – стріпував розкуйовдженими на вітрі патлами. Концерт під Пушкіном тривав не менше години. Перепрошую за нечемність, я мав написати не довше години, після чого подякувати. Того дня трапилося ще багато всього. Пам'ятаю мітинг реквієм вічного вогню, де німецькі товариші приречено покладали вінки до монументу своїм визволителям, Ще й дякували за це. Дякувати слід було передусім маршалові СССР Василевському. Його геніальній тактичній вигадці – почати штурм виключно силами піхоти і аж тоді провести артпідготовку, внаслідок чого втрати піхоти від власної ж артилерії виявилися на порядок вищими за передбачувані. Пам'ятаю також диско шоу з гнучкими блядуватими дівчатками на естраді Домського собору і присутнього там у перших рядах господіна губернатора. Під час поетичних читань останній зненацька прокинувся, почувши українську мову, і зажидав з місця, щоб або почитав ще але що-небудь стараса. Губернатор виявився земляком не з Прусії, а з Малоросії. Це засмутило нас і втішило одночасно. Потім ще одне диско-шоу у стилі, як би його окреслити, «Black Fantasy» на травнику перед вежею Дона. Потім цілий ряд застіль і морська прогулянка з адміралами та генералами. Ми почувалися жахливо безпечно за їхніми широкими спинами. Нас ніхто і пальцем не рушив, хоч ми не всім подобалися. Від горілки та корабельної хитавиці у нас почалися всілякі морські хвороби, але ми вистояли. Усе це тривало два дні і дві ночі. У понеділок з міліцією і мигалками нас доправили на вокзал, де відпровадили з військово якимсь оркестром. Калінінградські дівчатка висли на шиях у західноєвропейських товаришів і натякали на можливі наслідки. Західноєвропейські товариші в останню мить виривалися з їхніх обіймів і з перекошеними від страждань обличчями вже майже на ходу застрибували у вагони. Дівчаткам залишалося писати листи кириличними літерами. Потяг рушив на Вільнюс. Іммануїл Кант перевернувся у своєму Кеніксберзі.